Витягнувся на камені на весь свій гігантський зріст затих, дивився взорі на далечінь, огранену суворими скелями, щось тихо шепотів. Чи, може, дівчині здалося? Вона задрімала, згорнувшись клубочком, бо з тягнуло вологою. Снилося їй покійниця мати. Знайоме вбрання дитячої кімнати в Олександрії. Чулася ніжна колискова пісня. М'який доторк руки пробудив її. Вона, позіхаючи встала, неохоче попленталася з високою темною постаттю. Куди вони йдуть серед цілковитої темні? Ось уже не видно зірок. Стало тепліше, запонувала глуха, неймовірна тиша. Навіть власних кроків не чутно, а потім зажевріло феєричне світло, вони вступили до високої печери, на стінах якої виблискували самоцвітні камінці. Попід стінами забовваніли ідоли чи якісь скульптури. Вони ніби просвічували зсередини. Зненацька гіпатія пополотніла, зупинилася, наче вкопана, відчула, як кров одливає від серця. «Що це?» – прошепотіла вона. Провідник зупинився, вернувся до дівчини – Тихим шелестом підповзла і кобра торкнулася ноги Гіпатії. Невже це я? Ти? спокійно мовив провідник. Елінка задихалася від тривоги і хвилювання. Як це може бути? Що за чари? Її постать стояла перед нею. Виріз з майстерності найкращих еллінських скульпторів з невідомого блакитного мінералу. У прозорому тілі пробігали тіні, пульсувала якась рідина. Погляд непорушних синіх очей був важкий і далекий. «Як же це?» «Як?» Провідник мовчав. Потім владно взяв дівчину за лікоть і повів далі. Знову згустився морок. Покотилася і мла, почулися заколисуючі звуки. Голивелет зупинився, допоміг гіпаті лягти на яким килим, легким порухом руки заглибив її в сон без видінь. Вона прокинулась тихо і легко, ніби в дитинстві. Дихалося приємно, думки приходили до свідомості якісь ніжні ласкаві, мов спалахи перед грозових зірниць. Гіпатя звелася на м'якому килимі і сіла, побачила, що на ній одягнений рожевий шовковий сарій. Чий це подарунок? Невже вона заслужила таку турботу і любов? Чим? Елінка схопилася на ноги, оглянулася. Згори лилося м'яке світло, ніби відблиск сонця. Воно проходило крізь отвір у кам'яному склепінні і кільцевими прозорими пристроями розсіювалась по всьому приміщенні. У куточку гіпатія помітила свічаду на підставці з ебенового дерева. Над ним скульптура сидячого бога чи святого з загадковим примруженим поглядом. Дівчина несміливо ступила до полірованої поверхні, зазирнула і не повірила власним очам. Відступила, знову глянула — крикнула щасливо, полегшено. Її обличчя було ніжне, молоде, прекрасне, як колись. Сталося! Мовчазний провідник правду сказав. Де ж він? Де її друг і рятівник? Куди вона потрапила? Двері відчинилися, але дівчина нічого не чула і не бачила. Дивилася, дивилася на свою прекрасну постать, Неумолоджене личко дивилася, не одриваючись, то приступаючи до свічада, то знов віддаляючись. Почувся тихий добродушний сміх. Вона знітилася, сахнулася до килима, сіла на ньому. Знайомий провідник зупинився біля неї, поклав бронзову долоню на її розпашили чоло. І патія вдячно поцілувала його руку. Сльози по легкості й вдячності виступили на її очах. Давай, ходімо! Лише тепер Елінка помітила, що привідник має на собі важкий чорний плащ, що прикривав білосніжну елегантну одежу. Бойне волосся прихоплювалося срібним ремінцем.